ויהי דבר אדוני אל יונה ונמיתי למור. קום, לך אל נינבה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, וייתן זכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה. מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וישקב וירדם.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 הגידנא לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך, ואם מזה עם אתה. ויומר אליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויומרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני אדוני הוא וריח, כי הגיד להם. ויומרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? כי הים הולך וסוער. ויומר אליהם, שאוני והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני,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 כאשר חפצת עשית. ויישאו את יונה, וייטלוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. וייראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידדרו נדרים. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במעי הדג, שלושה ימים ושלושה לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהב ממעי הדגה. ויומר, קרעתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שבעתי שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני.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 ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. בהתעטף עלי נפשי, את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי, אליך אל היכל קודשך. משמרים הבלי שווא, חסדם יעזובו. ואני בכל תודה אסבחלך, אשר נדרתי אשל למה, ישועתה לאדוני. ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור. קום, לך אל נינבה, העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה, וילך אל נינבה כדבר אדוני, ונינבה הייתה עיר גדולה לאלוהים. מהלך שלושת ימים. ויחל יונה לבוא ועיר, מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר, עוד ארבעים יום, ונינבה נהפכת. ויאמינו אנשי נינבה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינבה, ויקום מכסאו, ויעור אדרתו מעליו, ויחס סק, וישב על האפר. ויזעק, ויאמר בני נוה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יתעמו מאומה, אל ירעו, ומים אל ישתו. ויתכסו שקים,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 ויינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירע אל יונה רעה גדולה וייחר לו. ויתפלל אל אדוני ויומר אנא אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ארך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ועתה, אדוני, קח את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויומר אדוני, ההיטב חרא לך? ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל. עד אשר יראה, מה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים קיקיון, ויעל מעל ליונה, להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, ויסמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת, בעלות השחר חורת ותח את הקיקיון, ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדימה חרישית, פתח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויומר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, ההיטב חרא לך על הקיקיון? ויומר היטב חרא לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד. ואני לא אחוס על נינבה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתם עשרה ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה,